Прекрасен начин на изразяване. Така и ще завърша с чистия смях. Девет случки, девет явни и тайни поучения. Така, първо, в магазина влиза един мъж и иска комплект игли. Продавачката го пита, господине, с шиени ли се занимавате? Не, госпожо, аз съм галтач на Саби, но в момента съм на диета. Има и много хора, които правят такива диети. Втория случай. Слона в зоологическата градина се е разболял. Дошъл лекаря да го прегледа и казал. Слона има настинка, ще трябват около 10 капки за нос на ден. Значи има много хора, които имат огромни нужди. Трябват им много лекарства, но дали ще се излекуват, дали ще помогнат лекарствата. Ми казвам, няма да помогнат, ако в лекарствата не действа любовта, не действа вярата, т.е. вечните целители. Третия случай. Габоровец изпраща на роднини телеграма и казва, писал в картичката, и ви желая всичко най-хубаво за периода от 1996 до 2000 година. Но не е изчислил, че трябва да праща и след 2000 година. Значи има една пистеливост, която не може да предвижда. Приочния лекар. Четвъртия случай. Очния лекар пита. Господине, коя е тази буква? Коя буква? Тази, която показвам с показалката. С коя показалка? Показалката, която държа в дясната си ръка. Къде ви е дясната ръка? И накрая. Господине, вие не сте за очила, вие сте за бинокъл. Следващия случай. Гробар се прибира в къщи, капналото мора, жена му го пита. Много погребения ли имаше днес, защото си много изморен? Не, не е жено само едно. А защо си толкова изморен? Защото, ами, защото погребаха на някакъв човек тъщата и наложи се седем пъти да я дигаме, да я вадим и да я пускаме на бис. Много голямо ръкопляскане имаше, за да се увери човекът. Тук само ще добавя, че. Възможно и тази тъща да му пляска от другия свят. Следващия случай, двама бореца си говорят. Единият пита другия борец Абе, брато, кой ден сме днес? Другият му казал: Ами де да знам, те постоянно ги сменят. Следващия случай, разговарят двама приятели, разговарят за Киркори Грабет, абе ти разбрали. Това е в стил на, на Страдин хоча Бе ти разбрали, че Киркор е спечелил луксозна кола от лотарията. Друг казал, разбрах само, че не е Киркор, а Гарабет. И не е спечелил кола, а колело. И не го е спечелил, а само го откраднали. <ръква> така в този свят много хора печелят, трупват и накрая смъртта Изтребителя, големия крадец, ограбва всичко. Осмия случай. Една мравка носела две трохи под мишниците си. Отишла при своя приятел слона и му казала, абе, били приятели, абе, приятелю, направи ме една услуга. Служи едната капка на едната троха на гърба си, другата под краката си. Слона се чуди каква е с услуга. Изпълнил, след малко мравката отишла леко настрани, погледнала го и казала, Браво! Идеално! Чуден сандвич стана! Има хора, които имат такива големи амбиции и искат да изледат голям сандвич. Искат голяма власт, но те не са постигнали себе си като тази мравка. Тъй като учителя казва, че мравката е символ на егото. След нали правим и окултна книга за животните. Мравката е голям егоизъм и те с неща не са за нея. И последния случай. Мравката и слона били в затвора. Но ни им харесвало и по някакъв начин си устроили бягство. Хукнали да бягат от затвора, обаче стражарите ги усетили и започнали да ги гонят. След малко мравката се обръща назад и казва Слоне бягай, мене ма видяха. <ръква> Това е за днес, следваща лекция на 3 април.